ان لا علی سوره بقرہ سلور حصے وا اولای سکه سنیاتون او پای کی, کی اسباد اس توحید او دویمای سکه اسباد د رسالت او اولای په بیان د او غدری بابونه وا اول باب کې شلیاتون او پای کې بیان د درې او اول پینځو آیاتونو کې پینځه صفات د مؤمنانو بیان شوو او حکمونه دا به وګورې کړه کله او بیا دویم فرقوا په دوه آیاتونو کې داغې دوه صفاتونه او داخر حکم میوور او ولهم عذاب ونزوین بیا ته نہ لس آیاتونو کې بیان د منافقین و زالین او داغې صفاتونه او حکمونه یې تا و او ماکانو محتدین چې دېو ډلو بایانې وړ مفصلو د هغې صفاتو صفاو نو په فکو دو ډلو باندې په بالوبانندې د هغې دپاره مثال نه پیشی درهې پتونو خو در راته وغو د اوس مثالونه شته او که نه او چې کله د اوزاح د مسله د پاه کله کلی مثال پیشي او چې مثال پیش ک نو مثال داسې علم بلا مثال کل فرس بلا لجاب و ناقت بلا زمام عرب چې یو مثال پیش کئی نو پاگی مثال نه پیش کئی او چې مثال پیش کې نو مثال درسی وی لیکن یو اوخلا او بیمہارا یو بی اوخ بیمہار بیواگو چی نو اغد انسان نخلاس شیو نقصان رسیگی نو دیو جنا وزره دو فرقه دو لپاره مثالونه پیش کړي د وزا یو څلويخ مثالونه قران کریم بیان کړي کری دي د پاړه د وزا حد امثالو د توحید یا مثالونه د فرقه دو لپاره پیش کړي کله مثال پیش کړي د وزا حد پاړه ته فرقه کاغه باطل وي کاغه وي او کله کله مثون پیش پیشي په یو مسله باندې یو دو مثونه قرآن پیش کړي په تلکل امثالو نظرې حالناسه دغه مثالونا لاوم بیایانو منږدره را د پاه د خلکو صورت ې انکبوته د شلمې پارې اخیر وګورې تاسو په ل امثالو نظر بوها لناس دری سلو اختمایت دو صورت انکبوت تریالیس و تلکل امثالو نظر بوها چشل ما پارا ختمی گی داغینا یو آیات مخکی و تلکل نظر بوها لناس داغا مثالونه بیانو منگ دیرا د دا پارا دا خلکو خلکو تے بیانو ما خلک پی پوشی دا اسی قسینکی مثالونا اما يعقلها الا العالمون ان پوریږي په مقصد د مثال مگر پویا عالمان په الله پوې کړی دیو جن په هر العلوم معنا کړي دا هغه علماچ موحدان وي الا الموحدون عام خلک نپوږي په مثالونو الله په هغه پوې کړی نو اوس دې بیانې یادو د کافرو او د منافقینو د پاره مثالونه کدوو مثال شي نو اول مثال کافر او ته د مسلوهم ک مسل لذستو قذنارا او ک سویبن مثال منافق د پاره منافق اعتقادي دي او کشر تدري مثال شي نبيا مسلوهم يو مثال د کافر او ته ک دوی مثال منافقی اتقادی ده یکادو البرتو یختفو دادری مثال منافقی عملی تا یا امسیل دی سلاسا یا امسیل دی دو مثال دی پوشئے. اول مثال دی کافر ہوتا اکثر ذکر کئی علماء مسلوم کمسل اللہ جستو قدنا را مثال دی رسو مانا بیاكم. مسلوم مسل پماند صفت سره مسل پماند حالت سره او مسل پماند صفت سرا جی وللہ المسلل اعلا سورة نحل کی خات اللہ دا دی مسال نو مسل پماند صفت وللہ المسلل اعلا او خاصا اللہ صفتو نو دیو چتو چت پرد مومن که ځو مومن په ځنکې اداله له صفات پراته دی د الله عبادتونه کوي د او د آیا مسل په مانده حالت سره په مسلو ما حالت د دی او کچنتا کما سلې کې مسل په مانده مشابهت سره شي ها نبياب کما سلې کې کا, کا بزایت شي نو کاف دال اپ کتاب کې زیادت پیدا کول خنري نو خام معنا دا دا چې مسل په ماناده حالت زیاده صفات سره شي او قابل التشبيه شي مسلهم صفددي صفددي کافرو مسلهم ا مثال د کافرو صفددي کافرو په د خپل کفر کې کافل په خپل کفر کې ډېر کلک دي او صفاتہ نبی علیہ السلام په بیان کوله قران کې یې ني مثال د دي کافرو پکره کې دلو د کفر او مس او صفاتہ په بیان کې کماسل اللذیب په شان تد صفدا کسته استو قد نارا چخور بلکی باز خالق دته کې معنا کوي چې سين دې د پاره د استفعالي باب استفعال, استفعال د پاپ طلب رازي چې طلب دور وکا طلب دور کې نه د خبره سي نه دا, دا. دلته استفعال د پاره نشي راتلې یوتا سين دې د پاره د مبالغې دي چې خور بلکې استوقا له چې طلب کې دو ول نبی عليه السلام اوس ورته بللې اوس طلب در ننا که نا نا نا نا استو قدا چخور بلکی دباز بابونو خپلی خپل خاسی ری باب استفعال تلب در پار رازی سین در پار در قربت رازی یفعالو او بکی لاکارو وسا یفعالو زرد چوب بکی باب تفعیل در پار مردن بعد مردن فوراً ها ها لکہ كلم الله موسى تقليما الله فورا د موسى عليه السلام سره خبره شروع کړي باب انفعال راځي د پاره د اثر د قبلوولو باب مفاعل شوا باب حدا اربع خپل خپل خاصېدي نو دا غ خاصو واجب یاندل پکړې نو دلته کې بعد خلکو ایستوقدا طلب د ووره وکړه نه طلب د ونه ایستوقدا چخووره بلکو مثلاوم حالت ده دی سفت ده دی کافر او په د کفر کې او صفات تا ا نبیلی سلام په بیان د قران کې کا مصل اللي په شان تد صفات دار دا قصدې استوقضا نارا چخور بلکی دل تا وقفی رولی دیکھو نا دل تا کلام کی حضف ده سیسا ایتا یعنی و هنار جال اولته اول تا سریناستی زلو تارید لات خطا شوی یو کس راغې او بلکو رنائی بلکلا او ددسرا خواکی چار چاپیر کسان ناستی او لارتی خطاشوی دا چکمو خالال شو خو فلم ما آزوات نور کلا چرو خانه کی رو خانه کی ما سرو خانه کی آغازی چ چار چاپیر دی سڑی ندی چار چاپیر دی رنان ندی چار چا رنان بلکلا نو داغن چار چاپیر رناشی رناشی کنی ما دې کېرنا بلکړه بل په الګا نو زمانه چا چا پیر وړاندې تاوړه او ناس ته کسانو ته फायदा و نه غستا ها نزهب الله نو هغه سره ته ځان سره لا وایي بلځه شي نو بوت لاله غنا دا غینه وترګ هو خپل خود دې لاله فی ظلماتین باغتی اروکی لا یوسرون شسنیوین د مانا وکلم بیا ویمه پاول د دې مثال مقصد ښه اے نبی علیہ الصلاتو والسلام ستاسو مثال په کافرو کې دا څه دی لکه څه کسا او دا غینلار خطا شوی دا لار ټکډوډ شوی شپم پم پی دا غلی دا لارم ټکډوډ شوی دا وای زې رو پوری بچلیږي خود دې کې به یو ځکی کینو نو لار معلومه اوتانه نو دی ناس تی لا تی خطا شوی دا پویر نی دی نو اغز یو کس را شي او رناؤ کی چه رناؤ کی نو دی ناس تو کسانو لدبسو نا پکارو دی ناس تو لپکار داو او بایی تو خود دیز باشندهی تا ته الارو معلوم ای منگ تلا مقام تزو سوابی تزو او دا بی دی دشتی دی دشت دی تیارې دی مونږ له ارګړه وړه شېله مونږ ته لارو ښه تا په دې لارې ته کړې وې آیای داغې نه رڼا حاصله کړې وې داغا رڼا کوم کینا چمګله رڼا راکا مونږ سره رڼا شته یاددا چمګستانو لاو وو واقع. او ځان دې رڼا کړې وې یایتی داغلار معلومات کړې وې چمګ فلانې مقام تزو اغلار مونته وغیا چې موږ په خپل منځنه مقصود ته ورسیو دوله پکاره کوم د تاسو زونه نو اغه خلکو رلا نه فایده ونه ورسته نیت درنواغسته چې ځان سره واني یو خپل منځنه مقصود ته ورسیږي او نیت ته پوس دا غلارو کو چې موږ بلاني زیرځو مونږ تلارو غاه یو کار دره لا بلولا بلولا بلولا داغه سناستو فلم ینتوی فیلوانه وستا نو اگر لا اګه کس داغه زینه وارستا بل زی تلال نو چې داغه زینه اگر لا نو درنا سیستي هغه سړي ځان سره یوړو سکروټه کونی شوډه کړه اسکروټه د سیزولو ماده او تطاطی نو چې پات جوړه نو خلار غړ ور چاپېدې نهسته ولاته غړ ور شوی و او ورناته لا لا څنګه تیاری کوم تاګه څه تیاری کې پاتې شي ظلماله کونه په کار کې شرم په کارو چې بای متلارو خو په لنی زیات زو یادګنه نه راکه چې موږ سره لاله ځان سره لایو سو نو نيته رڼا واغستا او نيته تپوس دو لار یو کوم متلارو کاه په تیاری کې څنګه چې ماکه ته راو اقصا دارکه نو کدی پاشي کو چاپه را خوشکروټي دي پای کې ورځي ګلاره ته معلوم نه ده دا. دارانګي نبی عليه صلوات و سلام چې کله رڼا د قران بلک را په مکه کې چاپه لري تیارې وي لو کفارو نبی عليه صلوات و سلام رڼا شمد توحید بلولا د قران دیاں لسکاله په مکه کې مهنت وکوه خودی کافر او چرې داغه نه پیدا ونه با غیر دبدو بدو مخالفتنا خلافنا الذعار یو شیرا یو کو میورتدا ویلو چې پیغمبره مونږ تاغلا د جنتونو حیاشه مې په الله جنت ته ورسې او یا رانا مونږ سره نووخلوز دې کو دا قران نيته قران او توحید زکه او نيته دسمې لارې ته پوسوکو اگر انا بدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله دمکه نبوتو مدینیتہ نور یونی جه زہب اللہ بنورے نار یونی زہب اللہ بنارے نور یوی اود سذول سیز چاغه شرک او کفر او تبایو هغه پات شو سنگ چ مخیو اواغه اصل سیدو درانا چ قران او هغه ته ځان س نبی علی سلام مدینیتہ یورو زہب اللہ بنورے څنګه چې دای پاګه شکر کې ممتلو ورسوماتو کې ممتلو په جهالت کې ممتلو اکثر جهالت کې فاتجو اورانه پیغمبر ته ځان څه کومه وبوتله مديني مونور اوس یو حق پرسته دی عالم دی د قران درس کې چغه وای پاګاله ککه پاګه کلی کې خلق له پکار دای چې خپل بچی خپل راتله تاونه کوله مرسته کوله قران زده کوله داغه ته په ذم سرو کوله علي بالکل زاندا سے کړه چې منه موږ سره نه خپوئ موږ سره کومفتياني موږ سره خلائمي داغه چې هغه والے والے والے هغه زینا اغلنا شمع لا پور تکلا بل زیره بوت دا او هغه چم کلی علاقه څنګه چې د شرک پښزونو کې مبتلا او بدعاتو کې اقص ډوب پادو جو او هغه علی مرنا درسونه بل زیاده لاله <عبید> سکی؟ دا مشاور دا مشاور دا. بیا. بی او بیا خلک څه کوي لاس مزوري مثال یې داسې اوس وګورئ دا مثال یې ورته مصلوم اوس وګورئ بیا او ګوره نو ورستو کڅوي بمینه سما الله چې کله مثاول نو بیانې اکثر نو یاد او بوسره او یاد او وسره دا ځوره ول ده چې ذکر کړی ووره او, دوالو کے فیدہ فیده پا پا او با د تعلق ګټه همشته او نقصان همشته ور سبب د فائدې دي هلقه په سيزونه په غهې په کړي په کې او په ګرمایي ها د فائدې سيزونه دي ګرمایش په ځان تکي په چا د حد نسي واشي نو بیا سبب د عذاب وګرځي د جهنمیانو د پارا سبب عذاب د شکر زولې ها ور او دی سبب د عذاب دی آغی گرزولی دی جہنم او بم د فیدی دی دی نوستان و جعننا من الماہی کل شیحی ایو شیح اللہ دو بونتر و تعدہ کردی که او بنی دی انسان بقا نپاتی کی پوشی که حیوان دی که فسنو دی که انسان دی که در پار او بزروری دی تو فیدی که چکرد دی حد نسیواشی بیان نوستان دی د با قومونی دنیا کې سبب د عذاب او بګورځولې لکه فرعون او اقرقناهم مماعوده لکه طوفان نوح چې د نوح عليه السلام قوم الله په سډب کړو فاوو با با نو باغله نوبو سبب د عذابم ګرځي نو سبب د عذاب ګرځي او بو ور د فیدی هم دینوځه کدازه ورکې کرکی اوس بیاو په خیال کوی مثال دا مثلا مثال د کفرو صفت د مثل پماند صفت سره معنا کې او که مثال یادونه بیا به کا مثله کې کا ب زیاتی کې او کا په زیادت ها الله په کتاب کې نه پیدا کې مثلوم صفت د کفرو په د کفر کې لیکل دوکه او صفت س نبی علی سلام په بیان کې کما صلی الذی په شان ته د صفات دار دا کس دی دا او پمانه د الینه سلام رازی آ کسے یا کسانو دی استوقذا نه را چخور بلکی خور بلکړه ډیرو وه نا رجال قائدون اول تسری ناشې لات ختاشی زل لو طریق مکو ها فلم ينتفعو اغه فیدوانخ لزی ورنا رنا نه فیدوان نخلی فلم ما زوات الکلا چرو خانشی ما حاس حاولو چچا چا پیر دیور ندی او نچا چا پیر لاو یاد سړینا او دا خلک دا غیم نو نار نون نفیدوان رنانا نذ اب الله بنورم نبوذی الله رنا دا غینا اگر د قران وا هغه لناد توحید وا د پیغمبر صفاتو هغه تعالی بوته وطره کوم افریدې له حافظه نو ماتن 파عت وروکي څنګه چې شرک وو د خپل بچو دشمنانو د خپل دشمنانو پاک قتلود دشمني کې پاتشو لا يم سرون چې بیا نیويني حق لرا بیا کلیويني وره دا د کاپلو سره ولګو ده کافرون اللہ رنہ مدینی تا بوتلا ده قرآن او د منافق سرم لگی نو د منافق دو حالتون دی یو د دنیا او بالداخر نو ده دنیا سرم ده منافق لگی او داخر سرم لگی که منافق ندا دا مثال نو بیا ادا سوئے ار کلا شي آگا چار چار پیر دی سر نیا دی, دی او دهور ندی او ده فیدوان غستا دې کی ایمانو ظاهري ایمان په دې منافقو دا که امن وی نو زحبللو بنورم بوت لا الله اغرنا دی مان د دینا د منافقنا دې کی ایمانو خو چې کافلو سر لال ناله ترنا دی مان لریکلا بی ایمان پاتیشو امنو مؤمنو ثم كفروا لو کو چې کافرو تلل مرتد شو چې کافرو تلل نو چې د کافرو عمل خوښ کو اقیده خوښه کړه ارکار خوښ کو نو زهب الله بنورې نو څلګل د پکې چې کده ایمان وا د مؤمنانو څخه تا پورته کېدون نه غمت الله واسه وترکاو فی ظلمات د منافقین بې ایمانره دغه منافق سره لګي او پات یرود نفاقي پادیشو پوهې کنا مومن ظاهيري زکه هغه ته ویلو آمنا خو زکه کافرو سلال زذهب الله بنورم اگر نام ته الله بوطلا زب ایمانا تا کافر خوکه الله یو کس له غوند ایمان در پکیو ظاهيري هغه د نبا بوته پسمه د نبا بوته د نورو د چانا کافر او یای یا د اخیری سره منافق الګوا داد نمې سات دا ار کلا چروا حل شو اغا چا چا فرید سړی نه دی, دی ونو زحب اللهو بوتلا الله رنا د دینه د دی سرات پل باندې روانو مؤمنانو سره رو یوځو صحاده پوری روانو نو چې د مؤمنانو رنا خو او د منافق رنا زحب اللهو الله ته بوتلا و دلال رلا د دینه قیامت کې ها نو انشاء الله تعالی لر اخلا و ترقهم نو چار پدیش پر هودي لالا پات یانو کې لا یو شروون چس نیو نی دته معنی دای سورته حدیدو ګوره د الله سمایا روانو روانو سمندرانو پچکلا په صحه سیدو روتیاره کې پادشه نو چې تیاره کې پادشه سوره حدید 20م پاړه آیات نمبر 13 یوم یقول ال 20م پاړه یوم یقول المنافقون والمنافقات الّذین آمَنُوا زُجُوا نَخْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ پاړه شويب منافقان سړي او منافقان خزي چاته غوي مؤمنانو تبوي انظرونا انتظار کوي موږ تا یاله موږ نه خورنا لاړه موږ وتیا ریکه پادوشو مؤمنانو تبوي انظرون لغونه انتظار کوي موږ تا نتبس چ واخل موږ منو من رکم رلا ستا سنا موږ نه لا لاړه زہبلاو دینورم الله تعالی د صلاح په 풀 باندې بوتلا موږ نه لا ته بده نو کې پادوشو وَتَارَكُونَ فِي ظُلُمَاتٍ يَارِكِ پادجو نو چې تیارې کې پادجو نو چې ریګلي مؤمنانو ته مؤمنانو انتظارو لَگِ انتظارُکَے نَقطَ بِسْمِ من النُورِکُم مګو تیارې کې پادجو نَقطَ بِس چې واخلُ مونږ رڼا ستاسو نه رڼا لاسه خدمت شو نو اغي توي ويلش کې لرجعو وَرَاقُمْ او ويلشُو واپسې دنیا ته فلتمسُوا زان رانا ولتوئی رانا دنیا کیت رانا نمیلاوی دا رانا د دنیا نمیلاوی دا تاک رانا دی امان نوا کافیدو سر تلیوی تاک رانا دی امان نوا غلط و خلق و سر ملگرتیا کڑیوا نو اگر رانا دلتو اس نمیلاوی پوش کنن نو که کار پدل تمیسو نورا اس پوش نو یاد د دنیا سرم لگی د منافق حالت او یادو اخیر صدا زهب اللهو بنورې مې مثال کافرو صدام لګي منافق سرم لګي د منافق د دنیا حالت سرم لګي او د منافق د اخرت حالت صدام لګیرم زهب اللهو بوت الله بنورهم رناز دینه ګوره اگر لاسو ناريو نوي د سوزولو اغسست الله پاتې کوړتا او چکم د رناي سېو ات الله بوته نور قران او د قران نه الله تعبیر په نور سره کوي په دې روزینو کې سورته نساء يو سل سلو را ويا اخیره وکړو 174 کې راځي قد جاءكم يا ايها الناس قد جاءكم برهان ربكم وانزلنا اليكوم نورا مبینا ماترانا را لگردا ارامت را بوتلا سورت مایدار پنزلسم آخیر قد جاکم من اللہی نورا و کتاب مبینا را غلی تاوسترانا و کتاب کارا دارنگی سورت آنات ایک سو باویس او من کانمیتا فا احینا و جعنا له نورانا ایا سوکچیوی مل پیلم دو قرآن فاہینا هو نجوان دیکو منگا غلرا پیلم دو قرآن و له نورا اوگرزو منگ دلر رنا, رنا دو قرآن سورت اعراف یو سل او پنزوس اخر وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي مُنزِلَ مَوْهُ آكَسَان چتاب داریو گلا در رنا دو قرآن وَاتَّبَعُوا تعبير شو دړلا هغه انزلہ چې لاله کې شی مو د پیغمبر سره پیغمبر سره چې کوم لرار آغلی وو د قران داغه ورنا تعبیر داری چاوکل نو اولایکه همون مفلحون دا دي کامیاب د قران نه تعبیر په نور سره ابراهيم اولیاکې کړي وي الف لام را کتاب انزل الله الیکہ لطورجن ناسا من الظلمات الى النور نور مرا لے گلے دغا نور تی اللہ بوزی بی نوری ما دارنگی صورت شورا آیات نمبر یو کم آئیوب دو پنزو سیاد آخری آیات نا یو آیات مخی پنزی ویشتا شورا اکاون نمبر آیت وکذا لك جان وکذا لك او حنا الیکرو هم من امرنا ما كنت تدری مل کتاب والال ایمان ولكن <تصفيق> جعلناه نورا ما رون راو ګرځولا نادي به من شاء من بعدنا لار فدرنا زما خو الله دې مت په لار سمجه خلاص هم مزبوط کې په لار باندې دا رنگي صورت ته غابن آیات نمبر آمینو بین نور اللذی انزلنا ایمان رو لی پرنا آغا چه مارا لی گلی دا آمینو ایمان رو لی بین نور انزلنا چه مارا دا نو دو قرآن نتابیر پس سرا کئی په نور سرا داد رنا کتاب چه سوک میں خوخ نشی قرآن تس پکو گوری نو دا غرانات زبوز ما دو کونی علبوز ما ورولا بغیر رڼا پاتې کما دا ماحله نه بوزما ماحله بغیر رڼا نه پاتې کما چا چا دی رڼا لسبق تیلي ورورا کوډونو کې په ماحلو کې خلو ملکونو کې اغانا دللا پوټکل دا پوهشه دمکه نسته خنې مکینه بوزیو تا تفریدي اوسم دا شغل دا درسونه د دې زین الله چتې نژدیبه نژي ویلکه کارنه کي اغاز د دې کي د قران اغا عزت ني نو هغه الله قران و چت کي نژديني زي به کار نه کي او زینو دا س زينو ته د درس आवाज رسید چې دړي عقل هي زاني س نظر وان شم په سپیشل غاړو کې ماقام رسیدلم هغه ته زمونږ د دې د اواز یې هم رسید غون وته او نس دې چې کار نه کوي پتا سور خدای نه اوري ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم موزون قرآن فیصله کړل چې پچا کې زما دې کتاب شوق وی هغه تا خل کتاب رسوم دا سينه پرې دمس دې کې شوقو دې کې مینو د الله دې کتاب ننه غورو تا ده علای غورو آد سواد مټه نمخ کې غنی او ګند دې ته مینه وا خلکو الله تعالی ورساو او چې نيز دې کار مکه نه ده سره په لو عالم الله الله پر سلام کړو څنګه چې مکه کې مکه خلکو قریشو کې مینه نه و الله تی چکه چا کې مینه و نو اذهب الله رب بنوره هغه منور شو مدینۃ المنوره او تاراکاو من فی ظلمات لا یبصرون اپنے خود دل لا پاتیا کې چې څه بیا ز غ شرک پادو شو چې د شرک او سبب د عذاب ګرځي بیا نو کله یې و عذاب او کله بلا عذاب ها کله بیا خپل بول خلل کله په قات سالی راغلوا کله په منګای راغلوا کله په سر عذری من لا اسبوش مثال باندې سمم بو کو من عمل فہم نو چې تیار کې پاتې شو قران ته لرنا بوتلا الله ته بوت لرنا قران ته لاله نو کانلو شو بکمون مون ګونګان شو او شو وګوره هغه اسباب د فهم یو له بنګلو مخ کې ویلو ختم الله علی قلوبهم و علی سمهم و علی ابصارهم مهر ولو لگاو نو چې مهر ولو لگا دا نو لاندو کانو ګونګان شو لاندو کانو ګونګان شو نو ګونګیان شو، اسباب د فهم تی صلب شو، ختم شو، نو فهم لا یرجعون دینا را گردی سیلا رتاب، کتر دیر کوشش که، یہ دا اوز اپی پویگم ننو، تا تستویتو، اللہ وی فهم لا یرجعون دینا را گردی زکر نرا گردی، ختم الله علا قلوبیم، ما پر تاپاو مولو گولے بل رانا علا اسباب د فاهمی ختم کړه دسباب ختم شونې بیا تباشینو او کسوېب مینه سماي فی ظلمات وراذن وبر دا مثال بل دي دا او کسوېبن او پرېرو مانوس راځي او راځي د پاره د شک او لشک دا نه چې د الله شک وي چې دا مثال ويم کافل او کاغه مخې مثال ويم کاف الله شک نه راځي ښا شک د مخاطب راجی ده ما استار د کتون کې راځي ده شک ده پارده چیه را شک می ده منافق چه حال ته گورمه نو ده مخیمی سال مولس لگی او قصوی دا ده مخیمی سال مولا لگی شک می راجی ده ده مولا لگی او مخیم لگی او ده مولا او اول شک راجی صورتی صحفات کې. بار سناو الامیته الف او یزیدون مایونس علیہ السلام رګ له یو, یو خلقو تا یا د دین زیاتو نو د الله شکو چې یو لا کو یا س ش زیاتو کمو د الله خوش اخ ندازی چې چا به قتل خدا غبد شکرات چې یا یولاکو قوم یو لا کو یا صد لاک نسوا او شک د مخاطب د تن کې راته ویله کده ډیر جلسوا اجتماعا خدا امیده نخطا که یا دو دونیم لکه خلق باو یا دو یا دونیم لکه پاش شک زماع استا خبرو که شک رازی در لا شک نرازی یو. یا او رازی در پارل تخیر در ورک تالا اختیار ده که دا مخ که مثال کافر لوی او دا مثال منافق لوی که مخ که منافق لوی که دا کافر لی تالا اختیار ده یا او رازی لیل اباحا روه داله دواله روا دی دواله مثال کافل لوي شي دواله مثال منافق لوي شي دواله تعالی تعالی داله دواله روا دی یا او راضی ل تقسیم د پاره تقسیمو کا کاغه مثال کافل لوي نو دا منافق لوي واه کاغه منافق لوي نو دا کافل لوي واه او په رومانو سره راضی ښا یا او پمانه دو و سره رازی او دا اخ پلی پلی او پمانه دو و سر ابو لسد دویلی دا اغا پاشعارو که ابو لسد دا حضرت دلیل جلانو ہو شاگردو او دا اغا شاگردو یحیا بین عامر او دا اغا شاگردو خلیل او دا خلیل شاگردو سیبوه شیبهه نحو ذکروا ده خلیل له خلیل نحو ذکروا ده ح عامرنا یحیی بن عامرنا ای یحیی بن عامر نحو ذکروا ده ابو لسد دو بیلینا او ابو لسد دو بیلی حضرتین نه هو سقید ده نحو خود له وا دا غدا ذکروا تقریبا ډیره مودته را شوی وا چه ابو لسد و دو ویلی وقت پا لستاز یاد آو پا ارو وقتی پا آر ما استاد او حضرت ایلی دا چه حضرت دا اگر چه بازی خلکو پا آغا بد ویلی چه دا حضرت ایلی تسوی تسی پدگی نداخو سبادا نرا تنقیز دا احده ما پا بل جائز نره دا یو صحابی بد دا بل خوه دا نقصانی ده او که دا بازی صحابا دا سبدا خبرانه ده علماء ډیری خداباز او استاد سره ډیر صفات کې د هغه د استادې هغه سمې وغه پادشي وي نو دا د حضرت علی شاګردو ډیر وخت د هغه سره پادشي وي نو دا هغه به تسخیره کولي دا نه چې د حضرت عثمان باندې به بد وي لکه چې یو یا یاد نوړو خلکو نه نه هغه حضرت علی سپت پدی وجاکاو چې دا هغه استاد ډیر وخت سره پادشي وي او د نور صحابه بده نه وي خدای او استاد مې دی دیو جنا داغو په اشعار او خلکو بدوي پاغه باندې هغه وای یقول الارزلون بنو قشیرین ثوالذری ما ثنسالیا بنو قشیر بیمانه ما ته وي چې دیره زمانہ ته له سوا او ته حضرت تا علی رنه کا سلوې خلاله تیر شو او ته لري دغه سپتونې کې هغه بیا بیا مخ ته وي سنگ باغ یې کوم زه ها بنو امن نبی اقربو احب الناس كلهم اليا یو د نبی علی سلام زمو بل د نبی علی سلام د ترزو او بل د محبوب ما ته خلکونه زما استادو بنو امن نبی نو اقربو احب الناس كلهم اليا او ما ته ول خوخنی فایکو حبهم اذن اسبو که چرته په دې کې سي نسيګما نو دا ما ته غوي ولستو او نه مزه خطا په دی کې زه په دی کې ختای نو کوم مز ما استاد دې د نبي عليه السلام دې شتي دي دین دې دی دی دی دی. په شي نو داغه پاشارکم او پمانه پا ده وو سره راضي په شي او خو کتابونه په دې شته چې سړی غوګوري املا و مامن نبی الرحمان ما چې وخت وی ها د قران په مشکلوزه اغل غولې لونده او سن مینه ده ته کړه ها د رنگه د ابو طالب کتاب د دوجلده کې ها مکی مشکلات القران د دوجلده کې ده رنگه د دا نور کتابو نشته صفح کې نه وکه یو د علامه محمود صافی ده تودوی جلہ کې ایرااب د کتاب تفصیلی ده دا د انګی محی الدین <سؤال> حداغه کتاب د لژ جلدکه په ایرااب لګیدل چې دا ایرااب مرفوع ولید دا منصوب ولید دا مجرور ولید د مکه نه فارسه وی نو هغه د تفصیل سره تدلی او مانول قران همانول قران ده د فردا هغه لو غندو کو د رجه جله کې ایملا و مامنا به الرحمن مکه یو جلد کې او ساغه دو جلده کړي دا رنگي مشکلات القرآن د ابو طالب مکی اغم دو جلده کړي نور اشتاق او تفسیری دا مختصری حدا رنگي خخه کتابونه لکه څنګه چې په لفظی ترجمه کوي مدارک د ترجمه کوي په شي نساری نور داسه ماج متنزیر شو نور او کسیب من السما فیه نو او پرې روانو سره راځي هاک سوی مین سماای فيه ظلمات و مراد و برقا هاک سوی مین یا مثال د منافقین و د قران په شان د باران واده د چیدا باران مین سماای زبرنه بارار خاصم د برنه وی دته تمکین وی د پالو د مضبوط والی د خبره چدا خبره واقیش په زین کې لک مخ سورتی حج من غراولو له ولیکن تاملو قلوب اللتی فصداکن تا لا تامل افصار ترګلندی دی نه ظاهری ولیکن تاملو قلوب اللتی فصدور اغه ترګلندی دی چې په زړه کې دی, دی سینه دی نو سینه کې خو اصل ملشتہ په سینه کې خو اصل ملشتہ نو دا ذکر کډه لپاره د مضبوطوالي زو تکه د مضبوطوالي تمکین د لپاره د دې منافقینو می صفات د دې منافقینو پشان او د قران پشان د بارانواله دي چې دا باران د باران فيه د باران کې ظلمات تیریوي ورادون ګلزاروي برخن برې خناي يجعلونا تامسون لدیر ګران څو سم سلخيال غوته ها يجعلونا غرزی د باران ولا اصحابهم بتقبلين فی اذانم په غوګونو خپلو کې من سوائق تر تندرونا حضر الموت یارد مرگنا او گورا دیم مثال خیل فلی صفانه گورا دیم مثال داس خیل ممثال تخیال قوید یو کس روان دی پدشتو میرو بانی پاگه بانی اچانک حالات خراب شو سیری رالا جاکر را غیر وریس پی جولا شو گلز گلوش شو تیز باران شو تندرون شو نا بازی تا چوتا زاند یا ساید تا کی, کی او دیو اس روان دی د بچاو لاری نشتا تیری دی کرس کرس دی وریز دا باران دی شیبی دی سیده دا. او د پا داغ وقتونو که پا داغ حالت که دی پا گوگونو که سور که گوتی ورد زبا بچم زبا دا آواز وانورم زبا دا, با با دا باران نبچی دیبا با تند سنی نبچی نا دارنگی دیبا دا مرن نبچی نشی بچ که څنګه چې هغه باران تکالیفو کې هغه په غوګونو کې ګوتور کې بچکه دیني شي نو یو منافق وې چې زبانه غوګونو کې ورکم کما دا بیان به زوانو رومه یې له مخه ما خوشن دي زوخه خو خبرم زه د څه خبرم نو په دې نه خبرې به د جهنم نه بچ شي زه ته سمجږو ره یره که زه مړه به زمونږه حادثه خرابون دی و چې بیان نشو کولای یره مله دا سه نه خبره خېما پد خلک وي بنا خبره هم خبر شم بیا خبره بیان سه لازمي دی نه ما دا خبره وریږي استاد انا خبره خې چې خبر شو بیا هم موږ درس نه خبري کو بیا موږ الله نسی خپل نه خبره الله به نه خبر پدې نه بچ کېږي چې ته به زما نه خبره پاتې کما یا بوګونکو کې کوټه ورکما یا بوانو رم یا بده سونو وینما چې څوک نا خبر پاتې ش قران داغه صفات حالت بیان کړی دی چې اولایک کل الانام بلهم ازل اولایکهم الغافلون او د سترګو د ګونډه په تاسو کومه ان السما والبصر والفؤاد اولایک کانعو مسؤوله دا چې نه پریری چته علامه کتاب را لګیو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تبه زبا زنه خبره پاتې کما نا تبه په نه خبره کی ز مجبورو مست وستا نو دې نشی بچیدې زماده عذاب نه څنګه چې اغا تند ورو باران کی سلې کې حقوقونو کې کوته ورته زبا بچم نشي بچیدې نو دا دغه 50 حالتونو کې دې زماده عذاب نه نشی بشکره 1000 ډیر به خبره پاتې کیږي ځکه خبر, کی خبر نېما زنا او مړه فرزه د بیاونه ماوري بانک بچار ورس به 4 سکیږی مونږ الله مونږ نه خبره پدې نشي بشکره ډیر او کو سویبن بیا ما نا یا مثال د منافقینو د قران په شان د باراندې چې د باراند پر نه فی په دې باران کې ظلمات تیری وي ظلمات د شکونه دي سولمات نه مراد شکونه دی ده ده ده شکون ده. ده ده دی شکونه مراد دی او د نهفاق فیره بهیم ی ترددون سورته توبه 15 سل وختمایات کړه دی فیره بهیم په شخص پلک دی ی ترددون حیران او پریشان دی د حیران بیا کوي ورادون غلزا او برکن برېخنا را نه مراد اغیه د ذکرکه څنګه چې غلزو شي څळे په یو خدای ما باندې تندزانه شي ها در سره سړی یریږي چې ما ما تندزانه نه شي منافق چې قران بیان یيږي دغه چې یریږي چې خدای پاکه اوس به ما سی په توه نحکاره کوي سوره توبه شپک پنځه سماواتو ګوري شپک پنځه سماواتو سوره توبه ويحلفون بالله انهم لم من قوم قسمون اغری بنافقان فاللح چه بیشه قده استعسون دی وما هم من کوم اوند دی اللہ ویستعسون آم ولیکن نوم قوم یفرقون لیکن دا یقوم دی یریدن کی اللہ وی دا یریگی خادر پوک دے گو رئے تابم یری وبرکن بریخنا سنگ چی پا بریخنا بانی پرکوشی نو دے منافق ظاہیری ایمان مراد دے چھتا سنا منزونا کئی اورو جینی سی ظاہیری عمل کئی نو دے کسشتہ دے نو یجا حلونا گرزائی دے اصابی ام گتق پلے اصابی گتے گتن مراد طاقت تے نو ٹولی گتو خوندن نکی کی پوکوکتر خیجم راولی را پورا طاقت استعمالی کہ ٹولی دن نکی دے نو ٹولی دن نکولی یا اسابه نارافت طاقته الکه وای غوري خیال کاو کټبه د باندې وچلو یا په باندې طاقت استعمال کوم غوري خیال کاو ما سره چې لمه نو ګوتا معنا دز باندې وکم ها یا تاقد د غته زکه شته ام یو داسه طاقت نشته پچا او ختم وکنو طاقت د استعمال کنو مینه سوا یکه د یاده تند حضر الموت یرد مرنا واللہو محیط بالکافرین الله دے را گرک ان کے کافر لرا محیط لجمیع انزاد المسیح وی اللہ جمعک کې کے کافر لرا په جہنم کې الله بذی جہنم کې را جمع کی او طبع او برباد بذی کی حدا بالمثال دو مثالہ کافر تا منافق اعتقاد تا او دا درې مثال د منافق عملی دي یکا د برق او قرب زبرېخنا برق نه مورا پلک د برېخنا یختو په چواخلی او تختي افساره نظر داغې د استرغو سمانه ګوره په پلک د برېخنا سره نه نه ته ته مخه ته لرناشي کدی ارسته ته به کاره ش مخه ته ویو ګام د ته پارت ته د درنګ مې ته مخ ته بیا بیا ته یاړېش د دوه اغا پړک چکره د قران پړک وشي پړک د برېخنا اغه قران ښکارې شي په پړک باندې ار څخه کارې کیږي ولې کړې چې نو نو د پلک ناموراد د قران اغه بیان ده د قران اغه درس ده چته کلا پلق د بریښناو کې قران چګووي نو خلق او تبحکار شي چې دا منافق دی او دا مومن دی وای ما ته هو پتا نه و دا هو ګند دی دا تبحکار شي خلق او تبحکار شي سی او غلط خلک او چې دا صحیح دی او دا غلط دی څنګه چې په پلق د بریښنا استا مخ تر لاشي تا ته تا تر لاو شي خو بده شي نودارنګ په بیان د قران بتاته خلق کار شي او په بیان د قران به ها موحد او مشرک ته تښ کار شي څو ولکداسې پدغه په مشرکانو کې وی بلانه خدا ګند صفاتوواله ده دا موحد ده نو څنګه چې په پلاک باندې خو بڅ کار شي نو, نو تاسو په قران په بیان مشرک او موحد کار شي تا تب سی او حق او باطل پروسکار شي پوه شيک پون شي پپلک باندې دا کار کی پړق لو قران ہوا. او منافق بغلي شي چې دې چې غیواله کنه هغه وب یاد لیش په با پړق باندې نن ماشاء الله ل غلي شو بدتان مشرکان هغه د چا چاغه چې وې د انبيو فباركي والي د صحابو فباركي او غل سيزونه به پيشکول ها سلوېتاني جمهور نذراني شکراني جدا جيد دي حديث منګل لال دړي شو ماشالله ختمه اغه انګريز بېمانه چې د قران خلاف کړو او قران بند کړو لال ختم شي انګريز په دې ملک کې چې غوالو وي هندستان کې په خلکو پابند لګوړو و لال هغه بېمانه دا, دا خلکو چې چا چاو سره مرسته کړو لال او د قران چېږي او پلقه د قران دي یکات البرکو یختفو افصارو مام اتخته قریب ده پلق ده برگنا یختفو چه واقعی نظر دستون گود آغی او بتخته خطب پاربی که دیتا ہوئی چې چرک دانی واچه که نه او دستی یو یو راغان دی چرک دانی په یو ذنی چو خوالی پی یو ذنی خوالیشی یو یو نبادی خلکوی که منگا پیتباز پیغمبر روان شو کلک بیی و یری یره کازه پته بابا نکلک شو میارونه بیاغو ما به خلق یو واجب پاتیکینو نه سره بیا خلک سر غم کوي نه بڑا سره خادي کوي بس کوم ما به خلق یو واجب کی او ګورې سورته قصصا سورت قصص او په دے د شلمی پاره شلم پارا او پنزو ستاون وقالو انت تبعلو دا وقالو انت تبعلو دا ماکا وائدئی کمنگا تابداروکو دسونتو پیغمبرتا سرا ستا تر قومنو نتختم من اردنا نو یو یو بکلیشو منگا دخپل ازمکنا منگ بای واجباتشو غسنوئی و ستال دا خدام مساله یوازې نه دا چې خدا خدام صدرې کې موږ له کار ګوري موږ به یوازې پاتې شو نو من ارزنه نوابولو لې شو موږ د خپلې زمن کې نه چا چې دا مساله کړې دا اغه یوازې پاتې شوه او الحمدلله چاغه په اک لښو ویل اک لښو نه الله ولا بیا دې ملګری ور کړی دي شیخ القرآن رحم الله هغه چا ملګرتیا کولا پدی کلی کې اوس راځو دریو کسانو ملکیتیا کړیو آ یو جنل وا دین بابا او مشرانو کې دارنګي داګه سد یو پزوانان او لوکانو کې محمد کاکا او روسو سبياد د ګل بابا ملکري شي ودای سو ملکري اوس را پوه شي نن ګور الحمدلله اخپل کانه پړې هو پدی لاقو هغه سچا ملکیتیا کولا ټانګي په بنشي وی جنرال بابا په ټانګه غلاغسته وا وی تاسو سوره م په ټانګه کې ما سره زړه ټانګه کې به سور کو 50 روپے جرمانه وا چې چا باغه سور دا یې منه 50 وا لري دغه مسئله کې داسې ځوانان هم پیدا کوي وو دریو کسانو کار کړي لري هوжайي کې اخلاص او爱 کې منو دا الله د دین د پاره نو هغه پلاک د قران شو چاپې لرنا غانې کوړو کې زریګي قران وسارا غانو کې کی جمعهتون کې نن د قران درسنري یکاتل برق قرب نه یې واځي کېږي الله وي یکاتل برق قرب د پړک د برېخنا هغه دلایل د قران بخاره شي خلق ته وپته وليږي چو هو زه کو ډې خطا او کړوانو وي ام منافق بغل بادشونو نزلي دي دلی دلیلو سره نشته کله یو خبره ونیږي او کله بل خبره ونیږي کله وی حیات د مننه کېږي د آیاتيان دي مما دي یا تو بو ابصارهم وبتقت نظر رسل غداه ظاهری کله ما اذوالهم مشوفی الکلا چرو خانته او شیدای تا نتی جی پی پایکه چکل اپړه خوشی نورناشی نو مکه لارشی نو ایزا ازنمالیم اقره تیاری شي په دې نو قامو دیودریږي تیاری خصوصته نشي بیا کل چې د دنیا سم منفعت وی په دین کې نو بیا په کې رواني دینداری کوي لیکن وقتی منگو بھی کنا وَأَيَّا عَوْتُو وَأَيَّا عَوْتُو هاں کلاچه ارازی بده کدیل پا کی دو دنیا فیداوا صورت نور کو رئی کنا وَأَيَّا قُلَّهُمُ الْحَاقُ آیات نمبر انچاس وَأَيَّا قُلَّهُمُ الْحَقُ يَعْتُو عَلَيْهِ مُزِنِين کَچِرْتَوِي دَيْلَرَا حَق قرآن کے فیدا دنیا حق قران حق توحید کمزې کې ماووی چې کمزې کې موحدان زیات دي دنداره خلکې اول تک فایده دا غوټونه یو توحید مسله بیان کړي موحدان نه پدای حق له توحیدی لري مل توحیدی موهیدی نه لري هغه تپد کې موحدان زیات دي د اوازو له غوا چوټونه مې سیوا کې ملګری مې زیات شي او کوي دله فایده په قران کې که قران کې فایدې کتاب کې فایدې چې مالو په فیده میلاو شو نو یاتو الیه مزنین راجیاي تبیعه پجل ثی په تلوا ها چې کوم جنازو کې فایدې یا نمازې صفاتونه په پیسې څنګه علما دې بغیر د ویناول او چې کوم غریب فایدې غریب یې چې صفګنی کوته یې یو زما سکار دینو دما سکار پښه وې کړیم نو ورکو نو څه منډه وایذا زمالم کامو او کلاچ تیارشی پدایبانې نو د یو دی پوهی چې ددن فایده پکې د دنیا نه کینه خدای کو دی او لګام کیږي والا ان شاء الله کو خو شوی ز الله لزا بو بسمع و ابصارم نبوتریو تاقدو ردو تاقد ردو دا غي د الله خو خنه وسه ها دل د باه علوم خو ماناکه زمونږ شیخ سیو غره را ولهشااءله کو خوغه شوي الله په زوربان ایمان د خلکو د د کې دا مااکم تاید می ته وښدوول ټول دونونو کې بدته ج می را ځي ولهشااه الله هو که چېرته خوغه شو د الله په زوربان ایمان د خلکو الله په زوره په خلکو ایمان را وړی چمان راړه ګین نظر ته نهپوزمه ایمان راړه ګ کولکوم دی په زوره په خلکو منوه. پالا په زوره په خلقو ایمان نه دروي اما شاكر و اما كفور فمن شاء فليؤمن ومن شاء کفر کې کې ایمان نه وړي واحد له نجدين تا ته مړو دل لخذي روز خلقو خدا نو ماندا ولو شاء الله ذهب بسميم وابصاريم که خو غشي د الله په زور باندې د خلقو نبوت او تاقد دريدو الله به ګونو غشته او واه سوالم طاقت دې دوداږي نظر سترګې به وی خو هغه طاقت د سترګې به ته غشته او ګونه به خو طاقت او رېدو خدا شه نکوم مولاتو له کوم خیر فلخو خیره ان الله على كل شيء قدير الله <اللابت> وې که په زور ما په خلکو ایمان وروړي سورتي আরাف ګوره غالبا ناراف ده اخير ماکه په زور او خلک ایمان نه وړې لڅوب بنوي پاتشوي بېایمان خو په سوره ها په زور په خلک ایمان نه وړوړه ما کوم ځای دی غالب ماکه په زور ایمان په خلکو وړلې لڅوب بنوي پاتشوي بېایمان خو په زور په خلکو ایمان نه دا نه وړما غالبن سوره تی یونس یونست یهود دی حافظا من کار سپریمون لآمنا غالبا یونست انعام انعام بوری انعام اخیر ما که پزورا پا خلکو ایمان لولی نسوک بنوی پادشوی کافر خو پزورا پا ایمان لولی مولا تو لور کوما یونس وګورې تاسو اخر ها او آیات نمبر یو سل سورۃ یونس یو کم آیات یو لسم ولو شاء ربك لآمنا في الارض كلهم جميعا ككوغشوي وستافر ستار رب ظورا بني مانده خلقو كما ظورا په خلقو ایمان نو لچ شابو منگی نو ز تبا کوما نو لا آمنا في الارض كلهم جميعا خا ما خا ایمان بر اولي اگچا چ ټولو په یوزل باندې خ پزور په خلقو ایمان نو لروما افا انتو لچ زی پزور نو لروما لو پیغمبران او مخاطبا افا انتا تکرہون ناز را تط خلق زور کې چې دې مسلمانې په زور نشي مسلمانوله حتا یکون مومنین چې شي مومنان ځکه ار یو سړی قص کوي چې دې خلقو ته دا خبره ورسوه مودې سيشي الله تعالی او ترسه او سيقول استاکارن دي که سيقول زماغ مختلف نما به يوم کافن نوې پر خو نو چه زولم اوله ترکو ما خو خیدا نو استاسه کده سره بیان کوا اف انتا تکرهون الناس حتا یکونو مؤمنین انلزمكم و انتم لها کارح سوره هود وګوره ورپسې ا توا فظوره په دې خبره ومني او دې بنو منی نا په ظوره نشې منله په انلزمكموها وانتم لهاكارون 28 نمبر ایت د سورۃ عود سورۃ نوح علیہ السلام وایو علیکم انلزمكموها آیا او بلګوم په تاسو فورې د کریمه توحید آیا زور بلغوم په تاسو د مسلې وانتم لهاکارون او تاسو بده ره پتګون کی نا په زور نشم درباله منل له وبله چې خو کومانی ودي مله ګینې ندیمانی ومالینا الا البلاغ په موږ سره په سویل وروڑا الله وي کزما خو خوي نو څوب زمانه بیمانه پاتې شوینې خو زه په زوره چاته ایمان نسب کوما نو تاسو کا د چې په انت توکروه الناس ته په زوره چې شابه د ونا نه د حضور نه په مغ دعوت پېش اول باب ختم شو او په اول باب کې بیان درو ډولو 15 وياتونو کې 15 صفات د مؤمنانو یو صفات ایمان پګېبو 2 کول دریم خیراتونو کول سره ایمان په کتابونو په 15 قیامت باندې نبیه حکم د دنیا اولاہی الله علاہ دم غبیم پس مداد دنیا کے پرانا او پاکر گوم المفرحون کامیاب بیا پدو آیاتونی کی بیان دو کفارو او دا غید و صفتونیو حق پت کریو بیمانو سرزد و دعینادنا او گیم اسباب دفاہم میو اوله کرو ما پہ ٹاپی مہرو لگاؤ او دا خیر حکم او لہم عذابن بیا نه لس آیاتونی کی بیان دو منافقینو او دا اغیق گنشمیر سپتون و حکمونا آمننا باللہ پخل مومن دے یو خوادون اللہ دو کباز دے او درہم فی قلوبهم دا مرزی دے او دا بمار کانو یک زیبون دا درخ جن دے او پینزم دا مفسد دے همون مفسدون او شپاگم او دا بیوکوف الله اللہو اے دا زکا نیکانو خلقو تا نزبت دے بیوکوف دے آکے. اووم صفات مؤمنانو سره امن نه مومنده او د منافق غلطو خلقو سره ان ماکم بتوصلایما او ټوکی وکي مؤمنانو پوره دا لږی د مؤمنانو ټوکی صورته اح صورته سواد آیات زمانہ پازشه دوش شپې تات چې کلام کفار جهنم ته وګرځيږي تیوی قالو مالنا لا نرا رجالا کننا نعودهن الاشرار صدی من لرا چه ممنون اغا شریران کو دلدکه اغا چه من بشمیرل چې دا دنیا کی شر جوڑه نن منتا شریران وی نن منتا مفسدان وي نن منتا ناکار وی اغا جانمیان با جانم که وی یا اللہ سوشو اغا شریران لا نرا خارجالن خنا نعدهم لشار اغسلوا چې چې غې والی دنیا کې موږ ته شريران وې اغان موږ جهنم کې نیو نو اتخذناهم سخريه امزاغت انهم لبصار يا اغ شيخ لوکو موږ پورته کوي یا وي يا يمند کې نیو نو بیا به دا ټوک د دې کار د استهزاء دا دنګي مومنون اگر اخیر التمت درٹو کو بیان کئے سورت مومنون اتل لسمنا برایت کے دا ٹوکی ردائی کاد منافقانو اتل لسم پارا سورت مومنون اخیر رکو اخصو فیا ولا تکلمون انہو کان فریق من ابادی اقولون ربنا آمنا فاعِل لَا يَدُلُّ شِغَزَ مَاوَالِوِ چاله مونږ تبخنوګه مونږ ایمان نه ولې نو فَتَخَذُوهُمُ سِخْرِيَا نیولیو تاسو هغه لر پټوکو 109 آيت 110 فَتَخَذُوهُمُ سِخْرِيَا نیولیو تاسو هغه لر پټوکو نن حق پرسته پوره ټوګه کې خست زاگانه او خنداکه حتی انسو سوکم تر دې چیر کړي او د ټوقو سازونه ازما کتاب نن الله دا غن خپل کتاب یې کړی دی خو یو کا آیات یو آیات وو او ترجمه هم بیا د کسی به شروع کې بیا وکنتو منوم تزحكون اتاسه باغې پوره خنداگان کولی خندا به کوله انبيو ګوري حق پروسو پوره بيټو کې کولې 34 نمبر آیت د سوره الانبياء اول وَاِذَا اَكَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَغِذُونَ كَإِلَاوِ ذِوَ كَرچوینی پیغمبره تعالٰی کافر ننیزی تعالٰی مگر ټوکه باندې ټوکه بغر سپورې کوي دا ټوکی دای عادت دی رورا نو دا ټوکی صفت د منافقینو او صورت متففین کیم راځي ها وایذَن قَلَبُوا اِلَىٰ عَلِيمٌ قَلْبُهُمْ فَكِينَا غوالون کلاویدا ګمراهان دي کلاویدا بیلاری دي او ټوګه هم کوي مستاجونم دي او دنیاي غره کړوا په حساباني ګمراهي غره او ها حکومنه یو حکم ده و ما هم المؤمنین مؤمنان دي و ما يشعرون پوين دي دارنګي ولا كيل لا يلمون مصلحان دی مفسدان دی پوهه ندی بوستاجون توخې کونګی دی, کی دی، او پسررکشو کې پراتي دی حیران او پریشان ډوب روان دی بېمانه و ماکانو متدين په سملا روان دی دنیا کې کتر ډیر ہوتاوی ډیر هغه وي چې په سم الله په سم الله دی منافق بېمانه تو کا باز دی تا سرم دے بل سرم دے ارچاس سره ہیں دا منافق دے وما کانو محتدین اول باب او دو درو تے مساؤن بیان کرو یو کافر ہوتاو بالمنافق کافر ہوتا پا رہا کا کمسل جستو قدنا رہا او منافق اعتقادی مثال او کسیب من السمای فی ظلمات و مراد و برق او دو منافق عملی مثال یا کاد و دا باب بطور توتیه و تمحیز د پارادراتون کی مضمون چې او مضمون رست را روان دی چې آغا بیان کی اعوبود و رب بکم رو خلق بدرین ڈلی کیگی نو دا آغا درو درو بیانی مختیور و آخر و زمان سهر پاکم نحب دی زمانگ او ما توتن شفک